Oken jauna, pekatu egin do guta. Errukin itazene jainko zeure maitasunaz, kendun ideo benaz euren eurribako errukez. Garbitun agizu zeharon eure errutik, garbetun eure pekatutik. Erroken jauna, pekatu egin dogu ta. Erroken jauna, pekatu heginen dogu ta. Hau zortzen dot bain neure obena. Begi aurrean doteten barik neure pekatuan. Zure aurka. Zure aurka bakarrik egin dot pekatu, zure begietan okerdana egin dot. Erroken jauna pekatu egin endogutan.